Hyvää tiistailtaa. iltaa Kello on tasan seitsemän. Kiitoksia jälleen kerran imba-mampasta, Vaikka tässä ehkä äsken vähän jotenkin äh, alasävytteisesti sanoin, niin hieno ohjelma. Pientä Tekäjät. kuittia, pientä kuittia. Pientä kuittia pitää heittää. aina antaa. Mutta nyt on vuoro joka tiistaisen, tai ainakin melkein joka tiistaisen, <tos> keskiympyrän studiassa Ville Makkonen ja Tommi Helminen. Pikkutauko pidettiin tossa. No ihan pienen pieni tauko vaan, että anteeksi kaikilta kuuntelijoita, mutta ei vaan kumpikaan päässyt studioon, joten ei vittu laittaa mitään loopiikaan pyörimään. Se <tos> on vähän Eli sä oot vielä Espanjassa, meikälä oli sitten torniossa. Tai oikeastaan Kemissä vähän pitäis kokousta. Tosi siisti. Tosi siistiä. <tos> mutta hei, ei mitään hätää tässä vaiheessa. Nimittäin meillä on aika huikea lähetys tänään tulossa. Mä sanon joka kerta, kun meillä on joku puhelinhaastattelu, että nyt on tosiaan niinku keskiympärän kovin lähetys. Nyt mä sanon oikeesti, niinku aikuisten oikeesti, nyt räjähtää. Sillä haastattelussa on Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja Miksu Paatelainen sekä tornion terrieri Straight from New York. Teemu Tainio. Big Apple. Big Apple, jatetaan <laughs> yhteys tänään. Toivotaan, että puhelinlinjat on kunnossa, koska <laughs> no. jos ei ole, niin muuten me ollaan pullassa. Me ollaan ihan nämä meidän haasteeltuviin varassa, mutta eiköhän homma toimi. Luotaan siihen, ja meidän Facebookiin voi laittaa kyselyä tulemaan, ja mehän on luvattu, että hyvistä kysymyksistä saadaan aina, tai lähteä aina palkinto mukaan, joka on iki oma tekniikkapallo. Niitä on kaksi jo ajettu. Ja jos sä katsoit hyvän kysymyksen, niin sä voit saada oma. Kyllä, no on siis Intersport Mäkimaan turniolla se Intersportin e, sponsaamia palloja. Kaksi niitä on lähtenyt liikenteeseen ja toivottavasti saadaan myöskin jossain vaiheessa meille kuvaa ton pallojen omistajista. Öm, ja Hyviä kysymyksiä meillä on tuonne Facebookin puolelle jo tullut, joten e, ensinnäkin jos kaikkia kysymyksiä ei millään ehitä, valitettavasti kysyy. Eli jos haluat, että... Oma kysymyksessä tulee lähetykseen ja vielä haluat jotain palkintoa sillä, niin täytyy olla tosi laadika, laadukas kysymys. Ja nopeasti. Viimeksi tuli, kun oli Niklas Turbakka oli haastattelussa ja Antti Muurinen oli haastattelussa, niin ne tuli niin myöhään, että niitä ei kerretty lukemaan. Et hyvä, että nyt ihmiset on aktivoituneet ja laittanut niitä kysymyksiä jo hyvissä ajoin. Ja muistakaa myös, että meidät löytää Twitteristä nimenkellä niin keskiympyrä ja... Sähköpostiosoitte keskympyräät gmail.com, joten sinnekin vaan tulemaan kysymystä rohkeasti. Kyllä, ja kaiken tämän lisäksi meillä on myöskin viikon kysymys. Keskympyrä kysyy tällä viikolla, että ketä tästä kolmikosta äänestäisit Ballondori voittajaksi. Vaihtoehdot ovat siis Messi, Ronaldo ja Iniesta. Ja laittakaa muuten, kun käytte klikkaamassa, niin myöskin perusteluja. Nimittäin tämä kysymys on voimassa vielä ensi viikkoon asti. Ensi viikolla on tämän vuoden viimeinen keskiympyrä ennen kuin lähdetään joulutauolle, niin ainakin se, te se päätös tehtiin jo, että se kuka parhaan perustelun antaa tässä viikkokysymyksessä, niin sille lähtee ainakin toi tekniikkapallo. Tällä hetkellä tilanne on aika selkeä, että Messi on 13 ääntä ja Ronaldo ja Iniesta molemmat saanut kaksi ääntä, eli sanotaanko, että kuulijat ovat Samaa mieltä kuin keski studion väkikin. Kyllä yllättävän jopa, tai itse asiassa aluksi näytti siltä, että ensin sai nimenomaan ääniä Iniesta ja Ronaldo. Ja sitten mä ajattelin, että tuleeko tässä... aika on... pieni paniikki. Ei, ei mulla itse asiassa paniikkia, <tos> kun mä haluan kertoa vähän myöhemmin, että miksi mulla ei tule mitään paniikkia. Mutta äh, mielenkiintoista, mä mietin, että se tulee tasaisempi, miltä se nyt näyttää. Mutta nyt hei, Iniesta ja Ronaldo fanit, niin varsinkin pitääkään klikkaamassa. Ronaldinho, laulu, Raul, Messi, Lato. Keski-ympyrä, tiistaisin kello 19, Radio Krenkku. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Tuossa on hyrällä kiva, mutta joskus, joskus pitää vaan sanoa suoraan ja kovaa, Mä oon sanonut selvä suomen kielen. Täällä koski mun tavaraa. Ja sä, laita kättä mun ja purkkiin. Mä olen niin diplomaattissa, Ei ole Anteeksi, sanottiin mies on naismannen. Mä sanon ei, mun sä et ymmärrä, ettei tarkoittaa ei, mulla on jo yksi tyttöystävä. Voit sä sanoa hei, Jengi puristelee pärsötä ja paljaa, varsanne käy suoraan kiinni varoittamaan. Ja sun ranurit ei oo edämi Älä fiila ja höylää Mut se se tuli piinaan pöytään Mä sanoin ei oo ei Mut se puhu ruotsiin Ja mä sanoin nei meinar nei Sit se kysyy mä gay? Mä sanoin mieluummin sitä Kun sunkaan heippo dei Mainitsin netto nai Niin siis näytin riikulaan. Se alkoi viikkumaan. Se kertoo et silki on point ven Joku sven Mä sanoin sille muijalle sä kuulla totuune? Uh -huh. Tästä jo oo tulos mitään Aion mennä se on sochi vaka, waka waka kavon räkä klimpiin työnsi sen ja sanon ha matata, kata mä saan koira ei tarkoittaa, ei soi keskiympyrässä tässä on ehkä yksi vuoden kovimmista biisestä, henkilökohtainen mielipide on tämä samaa mieltä, siis upean biisi mutta, Ville Makkonen saavuit viime viikon torstaina Suomeen Barcelonan reissulta kerro pikkupriiffi, että miten siellä meni Kaikin puoli meni yllättävän hyvin, siis meitä ei ryöstetty, meitä ei raiskattu, eikä me tehty myöskään mitään hirmu pahoja asioita kenellekään muulle. <lopuhu> <Eli> <lopuhu> Et, <lopuhu> ehkä plus minus nolla. <lopuhu> Aika plus minus nolla, että totta kai pietä tämmöstä turistin ukotusta ja rahastusta nyt on kaikissa paikoissa, missä turismia nyt näkyy maailmalla, mutta tota, <lopuhu> ihan siis positiivinen reissu. Kaksi jalkapalloottelua, Barcelona-Atletic Bilbao sekä Barcelona-Benfica. Ja oli kyllä jälleen kerran mukava päästä katsomaan jalkapalloa ulkomaille ja haistelemaan Camp nou tunnelmaa. Ja ensimmäisessä pelissäkin nähtiin maaleja. Kyllä, peräti viisi päättyi. Joo, viisi yksi päättyi voitto voittoon toi, toi peli Bilbaosta. Tosiaan se oli aika maali ja se kyllä ratkesi siinä sillä tavalla vähän harmi, että ratkesi jo ensimmäisellä puoliajalla, Mutta ei se mitään ihan... Hyvin oli porukkaa paikalla, joku 70 000, mikä on ihan ok yleisömäärä tonne, ja tota, tunnelma oli varsinkin sit tokalla puolella, kun ihmiset rupesi lämpemään, niin <tosilta> <tosilta> oli, oli ihan jees. Toisessa matsissa ei sitten maaleja tullutkaan, siinä Barcelona oli jo ratkaissut tämän pääsyn, pääsyn tota jatkoon Champions Leagueassa, niin oli aika B-miehistöllä liikkeellä. Mutta kehut kuitenkin, että oli hyvä matsi sekin. Se oli viihdyttävä matsi kyllä, ei sitä voi kehua, että ainoa pelästytti siinä se Messi loukkaantuminen, koska aina just varsinkin just tuommoinen vähän turha peli, niin ei haluaisi, että minkä maailmantähti loukkaantuu tommosessa ottelussa, mutta onneksi ei Messille sitä mitään se kummempaa käynyt Sä teet Ville myös tämmöisen niin sanotun uuden aluevaltoisen, eli olit kattoos futsalia, Barcelonan futsal -peliä. Kyllä. Aika huikeeta, en oo ite ollut koskaan kattoos tämmöistä isompaa futsal joukkueen matsia. Joo, M mun käsitykseni mukaan, niin Barcelonalla on ihan Maailman huippufutsali joukkue johtaa myöskin Espanjan sarjaa siellä ja tota, otti sitten siinäkin 2-0 voiton. Yllätyn siinä, että se oli tosi hyvä meininki. Siis hyvä tunnelma oli, totta kai Hallihan tekee sen vielä, että, että, tota, että se tunnelma tavallaan se jää sinne ku kuvun alle, mutta oli hyvät fanit ja koko aika oli niinku meininki ja laulettiin ja tällä tavalla niin. Se oli hieno kokemus. Eli Ville oli tosiaan Barcelonassa pyörähtäessä, mutta jos sinä, rakas keskiympyrän kuuntele, olet menossa jonnekin ulkomaille katsomaan jalkapalloa, niin otamme kyllä mielellään yhteyden sinuun sitten sinne paikan päälle tai sitten reissun jälkeen. Ja meillä on yksi yhteys ollut Lontooseen. Siellä oli Miikka katsomassa Liverpool Reading Matchia Anfieldille. Et kiitos siitä, että ilmoitti meille ja toivottavasti myös... Te, jotka olette menossa katsomaan, niin ilmoitatte meille asiasta joko Facebookista tai sähköpostin kautta, ei mitään väliä. Kyllä, ja ensi viikolla on tarkoitus kuulla vielä vähän lisää tuosta reissusta, nimittäin FC Barcelonan Business Inge Intelligence Manager. Se on joka kerta, joka kerta vaikea sanoa, mutta kuitenkin semi-isossa hommassa siellä Pasi Lankinen, kaveri, töissä siellä oli jo yhdeksän vuotta ja Kävin Pasia jututtamassa paikan päällä, ja tosta, tosta jutusta kuullaan sitä viikon päästä lisää. Mutta hetken kuluttua mennään kohti eurosarjoja viime lopun tapahtumia. Tässä soi sitä ennen pyyhimys. mut maanantaina. Mun pankkikortissa mannetti nauhaan. Kulunut puhki on soinut niin kauan. Perussuomalaisia virtasesta kankkuseen. Sohvauttaa taas syliinsä sammuneen. Filmi vietiin, silmissä hiep mä mietin Onks mitään kiertävää tiet? Onks mitään mieltä siinä? Että tää on ainoa tapa aina Herätä mut maanasta aina, man Mä nukun takas arkea arkiseen Viikonlopu yli, nyt ku tarkkaan harkisen Kuluva aika mu mun porvissa ohiseen Mut mä vaan nukun, kunnes on ohitse Päätyynyyn torstaina viimeistään Koika nukkuu ja pääs niistä kiireistä Maanantaina Mun ruumi saakkuun asti Aamulla alku on pah aivot on pakitus kahteen asti Ainakin taakat on painavia Ja painolasti vaan kasvaa ja kasvaa Vaan se radiokin, en kestä sitä paska. Tää päättyy aina niin, et katon uutisia Vaan kevennys on uutta, se on paskaa Herätä mut taas tammikuussa Nukkumaan, mennä maanantaina saan mun. Silti aina vaan Nupunutta nukuttaa aina Herätä, Herätä mut maanantaina Herätä mut viikonloppujälkeen jälkeen. vaan ne liskojen yöt mun puolesta kaveri. Herätä mut kun sodat on päättynyt Nukun siihen asti kunnes maailma on parempi Mulla on mahtava laveri Ja se maailma on samettiin Ja salettiin sulla hulavaloossa Voi ahkerakin alati vaan talvehtii Keskimmäärä paneutuu nytten sitten viikonlopun Me tuttuun tyylin Englannista. Ja nimenomaan Englannista tämä viime sunnunta oli melkoista hulinaa täynnä. Eli siellä pelattiin ensimmäisenä Manchesterin derby eli City United, joka päättyy. Huikeitten tapahtumien jälkeen 2-3 junetteli voittoon. Wihii! Siinä, siinä oli vaikka mitä ja erittäin manumaisesti, niin voitto tuli eli One Pairsiin vapparimaalilla ihan ottelun lopussa. Oliko 91 vai 92? Tais, 91, semmoista, taisi olla Semmoista pelattu ja Nasri vielä oikein ojensi jalkansa siinä. Niin <laughs> ja se vähän muurin takana luikuili ja käyttäli meiningi. Voi herranjumala. <laughs> <laughs> huikea ottelu, no, tällaista englannin il, puutti Ilman ilma muuta kyllä. Totta kai erittäin viihdyttävä. Sitten toinen, lähes yhtä viihdyttävä. Noi ensin vaikka toi Everton Tottenham. Ensinnäkin 89-55 ajassa. Tottenham johti vielä 1-0, mutta siinä ajassa Everton tuli tasoihin. Meni reilu minuutti, meni 2-1 voittoon kotonaan. Miten Everton onnistuu tässä? miten Tottenham onnistuu tässä. Aina. Perinteisesti. Perinteisesti. Siis uskomatonta puppelointi kuuluu asia, Jossain vaiheessa just sanon, että näihin matseihin niin tottenhan hävi häviää jopa mestaruuden. No nää on just tämmöiset että kyllä pitää voittaa Everton on vaikea voittava kotona ja sieltä on ottaa se kolme pistettä. Täällä olisi ollut ihan jees, mutta vielä häviö. Ja suomalaisista vähän harmillinen tappio oli tuo, että West Ham hävisi Liverpoolille 2-3 maalillaan. Ei tosi voinut kyllä maalle mitään. Paljon huono epäonne oli matkassa. Hyvin kauden ottanut West Ham No, Saan nähdä. Kyllä, se alkaa ehkä pikkuhiljaa alkaa lentohyytyä sielläkin, mutta toivotaan, että jatkuu vielä. Kyllä. Ja Liverpooli sitten taas osoittaa, osoittaa vähän piristymisen merkkejä. Se so on noussut nyt peräti sarjakympiksi. <laughs> niin, niin. Tota. Mutta oikeastaan sitten muuta, mitä tuolta nyt merkille voi panna tämän kierroksen jälkeen, niin on se, että Manu johtaa sarjaa nyt kuudella pisteellä. City nähden. Chelsea hyvän voiton otti myös Sunderlandista. Et No siihen niin sanotusti isku etäisyydelle. Sitten mennään Espanjan maalle ja siellä niin kuin hyvin usein niin katseet kohdistuu kahteen jättiläiseen. Real Madridilla suuria vaikeuksia vieraissa Valladolidia vastaan, mutta 3-2 voitto kuitenkin. Jälleen kerran. Kaksi maalia aika paljon päästö tollesta. ei nyt voisi sanoa ruppujoukkuetta. Näin no, voisi sanoa Real Madridin verrattuna ruppujoukkuetta Joo, ja Vaja Dolid oli kuitenkin vielä kaksi kertaa johdossa tossa pelissä. Sitten toinen suuri ottelu, Betis Barcelona 1-2. Sieltä Barcelona kairaa näitä voittoja nyt, mitä Real Madrid viime kaudella harrasti. Niin, vaikea voitto tämäkin, niinku toi Realin voittokin viikonloppuna. Ja ähm, siinä jossain vaiheessa jo näytti, kun tuli se Barzan toinen maali, että että se homma lähtee niin lentoon ja tästä voi tulla oikein kunnon murskajaiset, mutta Betis teki tosta ottelusta Barsalle erittäin vaikeen Ja mitä siitä nyt suurimpana varmaan jäi mieleen, oli se, että Messi teki kaksi maalia ja rikko samalla tämän Gerd Müllerin ennätyksen Messillä nyt huikeet 86 maalia tänä kalenterivuonna. <tys> Tyllyt. <tys> <tys> ja jos jotain vielä pitää mainita, niin... Atletico Madrid jatkaa hienoa lentoa sarjassa 6-0 deporti eh, deportiivosta ja Falka iski viisi maalia, on ihan vaatimaton. Kyllä, se voitto olisi vaan vaadittu myöskin viikko sitten Real Madridista, mutta sitä ei jälleen kerran tullut. Barcelona johtaa nyt siis sarjaa edelleenkin kuudella pisteellä, toisena siis Atletico Madrid ja kolmantena Real Madrid sillä 32 pistettä. Sitten Saksaan ja suurin mielenkiinto kohdistuu varmasti suomalaistain tai Leverkuseni otteluun. Ja näin se Sami Kuussenin äh, voittoputki meni poikki, eli Hannover voitti kotona Leverkusenin 3-2. Yllättävän paljon maaleja Leverkusenkin päästäni niin jo tässäkin tässä sarjassa. Hyyppiä kuitenkin Koutsenin ja Luudesta saisi hoidettua sen puolustuksen kuntoon, mutta jonkin verran sinne on uponnut. Ja Bayernille jälleen, niin, Bayernille jälleen nolla peli, 2-0 voitto siis auspurista Ja mainitaan vielä, että Schalke hävisi vieraissa Stuttgartille 3-1 ja siellä puhutaan jo valmentajavaihdoksesta. Ja Saada lukkoa, merkkaa silleen, että Bayern München suhkot vakuuttavasti 11 pisteen johdossa Leverkusen toisena. Dortmund kolmantena 27 pistettä plakkarissa alkaa olla aika taputeltua tämä sarja. Ikävä kyllä. Kyllä. Sitten tota... Kun mennään haipakkaa eteenpäin, niin ehdittää vielä, vielä Italia. Ja sieltä poimitaan nyt ainakin, että sarjakärki Juventus otti tärkeän, niukan yksi 0 vierasvoiton Palermosta. Ja sitten tuossa huippuottelussa puolestaan Inter Napoli. Siinä Inter voitti kotona 2-1 ja jatkaa sarja kakkosena. Tärkeät pistet nimenomaan kärkikamppailua ajatella. Eli Juventus johtaa sarjaa 38 piste kasassa ja Inter tosiaan toisena neljä pistettä juotuksen perässä. Kyllä, ja sanon, että jatkaa kakkosena Nousi nimenomaan nyt Inter kakkoseksi Napolin ohi. Napoli siis kolmantena ja sillä 33 pistettä. Ei muuta, kuin me ruvetaan nyt soittaa tonne New Yorkiin ja yritän saada Teemu Tainio langan päähän. Ja vielä kerkee nopeasti laittaa kysymystä Facebookiin, jos on jotain hyvää kysyttävää Teemu Tainiolta. Sitten musiikki uutuuslevyltä Stepa ja Are. Piru Olka päällä. Studis Tommi Helminen, Ville Makkonen. Kuuntele keskiympyrää. Ja hetken kuluttua puhelimessa, jos langat ovat kireällä, niin Teemu Tainio. Olkaa miten hihittävät pirut mielissään. on liian suuri, vastuuta vastaan rimpuun liian Tarttuu se on mulle immuuni Mutki hommat On Onni harvoin potki normaalina poltaa Hihat ku En virheistä opita, oikea osa päättää piru olkapäällä pitää vitun kova ääntää Kun säätä asia, väärät valinnat tilane. Köyhän miehen vaatteet kohta päällä Vaan tilanteet, ihan jees sitä opetelee Lorvi kynnyttä ja ruoka ympyrä Suuhun menee sormikortti poikki Luotto tiedottomassa tilassa Kuehima himassa, alkaa pikku Kila kilahtaa, taas myllyt alkaa, löytyy raskas sarja, oma maa on mansikka, paskan marja. kaupungit tartsaa, oikeasti elää harhaa, ei tää viidakko viidatko, enemmänkin elä Mulla piru, olka päällä piru olkapäällä, istu piru istuu olkapäällä, jaa, se on se joka määrää, on tie päässä, alan ole. Mun tieni päässä. Hei. Miten pääsen pois tästä? Tuo piru olko päällä. Piru selittelee mun olko päällä joka Se on se joka määrää. On tien. pääsen pois täältä Tiedän mitä tehdä, mut en tiedä miten Kun mulla unohtui johonkin se mieheks Kasvaminen silmä silmästä Ja hammas hampasta Eipä mulla tässä paljon muuta antakaan ah. Kun muil on työ, talot, perheet ja kaarat Ja itseä pelota tämä syrjäytymisvaara Olin valmis muuttamaan Oulu asti Mut ne ei antanut mun opiskella opettajaksi Synkän idean kanssa teen tutta muutta Tapoin niistä jo yhden, mutta Piru keksi kaksi uutta ei kummassakaan yhtään tulevaisuutta rinta rottingilla kohti rintaman karkuruutta Tai sitten vaan oo vaatimaton Sen huomasin kun aukasin tyhjän lompakon Piru vie taksi tuo ja minä täällä oon Ja alkaa näyttää siltä että tänne myös jää Mulla on Piru olka päällä, Piru! Mun olka päällä. Se on se joka määrää, on tien päässä Alan olemaan mun pieni päässä Miten pääsen pois täältä, Piru olka päällä Piru on vaan mun olka päällä Se on se joka määrää, on tien päässä Enkä tiedä mihin kurssin käännään itse pääset pois täältä. Oon synkän idean kanssa teen tuutta muutta. Tapoin niistä jo yhden, mut Piru keksi kaksi uutta. Ei kummassakaan yhtään tulevaisuutta. Rinta rottingilla kohti karkuruutta. En virheistä opita, oikein osaa päättää. Kun Piru olka päällä pitää vitun kova ääntää. Kun säätää asiat, väärät valinnat eikö Köyhän miehen vaatteet ota päällä vaan tilanteet. <tos> <tos> paljon kysymyksiä. paljon Kello on 20 yli seitsemän, Studios Tommi Helminen ja Ville Mackone ja nyt puhelimessa tornion Tornion Terrier Tainio. Hyvää iltaa. Ilta -ilta. Mitäs siellä rapakan näyttää? No ihan hyvältä aurinko paistaa. Ei sen kummemmin. mallilla. Öö, no loistava, hyvältä kuulostaa. Tota, hei Teemu, öö, MLS-kausi päättyi muutama viikko sitten. Niin öö, ensinnäkin, minkälainen maku tästä kuluneesta kaudesta sulle oikein jäi? No aika hapan maku jäikille. Meillä oli semmoinen milloin. Mitä ei aloittaisi vähintään siihen finaaliin päästä, niin ne playerit on oma kuviossa, että toivottavasti pitää kaikkia onnistua siinä. Mut, mutta kyllä me itse syössittiin koko homma, että olisi, niin kuin me sanottais, se on siihen finaaliin ottamasti mennyt. Ja henkilökohtaisesti mulla oli kesällä se polvi vama, oli melkein neljä kuukaa tuolla lopuna, se oli harminen, harminen juttu. Mutta sitten loppakaavasta pääsin taas täyteen iskuun ja vettä Se oli se jäi siitä periaatteessa positiivinen, että pystyi, pystyi sitten meni ihan hyvin ne pelit. Mut. Tietenkin joukkueohjelman on haluan voittaa jotakin. Meitä tällä kaavalla voitettu mitään. Se ei menesty tutkia. Olette pelannut siellä nyt kaksi kautta. Miten sä vertailisit sitä muihin liigoihin, missä olet pelannut? No, <laughs> kyllä, tämä on aika eri maailmassa. Täällä on ensinnäkin se tulee ensimmäisenä mieleen se. Ja pelaajia pystyy vaihtelemaan, miten saattaa, ja niillä kun menee koppiin, niitä niiden kuvaverseista. uusia naamoja, se, se oli kyllä aika, aika tututtelemista. mutta tietenkin samanlainen pallo, pallo se on pörätärki, tärkeä siinä sen kummempia eroja. Että, tuota, perusjenkki pelaa semmonen fyysinen, jaksaa kyllä juosta peliin päästä päähän, että tuota, missä ne ehkä, minun mielestä, jää paremmille liikallinen, on sitten, se pelaaja on semmonen taktinen kyksy, välillä tuntuu, että se on vähän semmoista höntyy peliä, peli, mutta tuota, ihan... ihan Kiva, Niin, mainitsit tuossa, että sulla oli polvivammaa aikaisemmin kaudella, niin mikä on tällä hetkellä sun terveystilanne? 110 pröenttiseen sekunnan. <lacht> Elämänsä kunnassa. <Kyllä. lacht> sun sopimusta ei nyt jatkettu New York Red Bullsin kanssa. Olisit sä halunnut jatkaa siellä? Ei, kyllä me, kyllä me niille pari viikkoa sen, ennen kauden loppuun tuota, Ihan samaa tarjottiin tietenkin voi etikä tarjoaa jatkoa, että emme, emme jatka täällä. Tuli vähän semmoinen olos, että tämä oli nähty, että niin kuin sanoin aikaisemmin, että meillä oli semmoinen porukka, millä nyt, jäänyt nyt ja kahtena vuotena päästiin sitten. Jäätin niihin playeriin, niin tuli vähän sellainen vittu täyde, Oisko olisiko nyt aika katsoa jotakin muuta. Keskiympärän haastattelussa siis Teemu Tainio. Teemu, sanoit Hesarin haastattelussa jokin aika sitten, että tai ilmasit hal, halustasi pelata Suomessa ja hjk -ossa. Miksi juuri siellä? No, kohan <tos> juttelin mukaan vielä, että tuota, tietenkin jos Suomen tulo miettii, niin kyllähän se HJK ensimmäisenä tulee mieleen, että ne viimeiset 33, niin kyllä, että on viimeiset neljä vuotta voittanut mistä ruoja. Me just täytin 33, niin kyllä minä haluan vielä tarin, mutta tullaan kohan päivällä teholla, että jos Suomeen tulee niin kyllä kyllä se HJK melkein aina vaihtoehto on sitten siinä. Voi katsoa, euro, että sinne ovat kuitenkin eurokapeekana mukana, mikä on ihan mielenkiintoiset pelejä. Semmoinen on se päällimmäinen syysyyn Elikkä TPS tai Inter jo esimerkiksi vaihtoehtoja tässä No ei, ei sieltä ole kuulunut mit, että mitään. mitä <tot> me niitä sanottuna vaihtoehtoja, jotka jos koskaan No mitä sitten HJKsta? Onko sieltä ihan virallisesti otettu yhteyttä tai onko sieltä peräti sulle tarjottu jo sopimusta? Booströmiin no, wow. tota, Sikunhallin täällä käymässä ne juokistamisen kanssa pari kertaa tavattiin ja puristiin Puhuttiin sitä vaihtoehtoista, joska me, me tulisi Suomeen hojikoon. Ja tietenkin nyt pikkuhiljaa ollaan neuvoteltu hojikon kanssa. Että tuota, vielä, vielä on vähän matkaa, että katsotaan me miten se käy, mutta tuota, ollaan avattu, avattu peli. Okei, okay, mutta tota, osaatko yhtään sanoa, että, että tota, kauan ehkä menisi? Tässä sopimuksessa No en osaa, että mulla, on, mulla on toki muitakin vaihtoehtoja yksi yksi niistä vaihtoehtoista, niin tota, ää, vaikea sanoa, että meillä on tässä nyt mahdollisimman nopeasti jotakin keksystä, kun me, meillä itsellä peliksi marraskuussa. Nyt kun on, nyt on tämmössä kunnossa ja tota, ikään kuin tulee ralliissa, niin ei nyt kauhean kauhean vittis olla pelaamatta. Et Toivottavasti, että tammikuussa on niin jotakin viimeistään tapahtunut suuntaan tai Mistä muualta on tarjottu sopimusta? No Torniosta, sitten on tuota... Se <tos> Englannista muutama muutamaa mutta se kaikki... Me ei jääkseen tätä seuraa alkaa luettelemaan, tietenkin Torniossa ei yksi mutta tuota... Turhaa alkaa sitten se kun luomaan kun on sen verran kaukana vielä, että... Sitten vasta... Sitten voi informoida, kun jotakin tapahtuu, mutta tässä Kyllä vielä minä luulen, että tammikuussa se peli vaikka löytyy. Okei, okay. no niin. Ehkä sut nähdään sitten vähän lähempänä tulevaisuudessa. Öm. Silloin kun lähdit tota, tai lä ei ulkomaille vaan lähdit sinne Rapakon taakse pelaamaan niin silloin sanot että maajoukkuepelit on sun osalta pelattu onko mitään mahdollisuutta meillä on hetken kuluttua miksu paatalainen niin puhelimassa niin välitäänkö tieto että oot kohta maajoukkueenkin käytettävissä. No joo se oli se syy siinä, että että niin meni pitkä matka sitten että se oli se suuri pälemöisyys miksi noi sitten mik, miksi mainita että et läsman sitä tarraa oikein, että voi tulla, mutta eikä tänystä että eten mahu enää joukkueeseen. <laughs> Okei, okay. kuulostaa kuulostaa hyvältä. Hei tota no, te mutta ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa sinne New Yorkiin ja tota lomailetko siellä vielä vähän aikaa vai oitko treenaillut vai mitä oot puuhailut? No treenaali on lomalla, mutta jotenkin kokaan Pitää yrittää, pitää itse kunnossa tästäkin tapahtuu, että ei ihan rapaa, kun saa mennä, <laughs> se on mennyt uuteen seuraan. Ihan Reena on melkein mitä me joulu täällä vietellään. Täällä pääsette sitten. Katsotaan mitä tapahtuu. Elikkä keskimäärä toivottaa Teemu Teille hyvää jatkoa ja kiittää tästä haastattelusta. Yes. Kiitoksia. Kiitoksia. Moi moi. Jees, moi moi. Fighters, up Boys, Your Makeup is Running. Kuntelet keskiympyrää studiossa Ville Makkonen ja Tommi Helminen. Morjensta pöytää ja kiitos Teemu Tainio. Kyllä. Äsken oli suora puhelinyhteys New Yorkiin ja oikeastaan mielenkiintoista, mikä, mitä siitä nyt jäi käteen, niin oli tosiaan se, että Teemu sanoi, että sopimusneuvottelut ovat HJK on kanssa tällä hetkellä käynnissä ja näyttää vahvasti siltä, että Teemu nähdään klubissa ensi kaudella. Itseeni... Jäi hieman jopa mietittämään toi, että mistä muualta ei ole tarjottu, siis Suomesta ei ole muualta Paitsi arjottu, torniosta. Paitsi torniosta, <laughs> mutta veikkausliikasta, esimerkiksi kaksi suurta TPS-interiöä, että olet tarvinnut sopimusta. Joo, to, oikeastaan aika hämmentävä viesti tämä tota, Facebook-sivulle. On laittu, Teemulle kysymys, että miksi valitsit ensikauden joukujoksi juuri tepsin? Odotatko jo innolla mestaruuden nappaamista klubin nenän edestä? keski ymmärrä. ei ymmärrä. <laughs> <laughs> tämä on semmoista huumoria, mitä me ei sitten ei ole menossa muualle kuin HJK tai näillä näkymin. Näille näkymin, kyllä. Ja se vielä, että tota, että, että teemo ehkä voisi pelata jopa majoukkoissa vielä. Hän käski lähettää terveisiä kohta haastattelussa olevalle Miksu Paatelaiselle. Miksulta, että vieläkö Temee Teme epäili itse vähän, että ei ehkä olisi tilaa, mutta tota, kysytään Miksulta. Että... Kyllä se olisi hienoa. Joku sinne pitäisi sanoa kunnon rappaamaan ja tuomaan kovutta. kovuutta. Radio Krenk. Ei halua. haluaa, barbaroi, sulle annu Avaa javaa silmässä, katso pikku hetki noin. niille, kun poliisille virkapuku, Itse Itse mainosta alun taas se piiloutunut. Mainoksista lisää henkistä kivaltaa. Ei huoras pukeutunut löydä printstiä vaan parittaja. Ei sun juules oo täyttää muiden tarpeita, täällä oli malli. Pitäis jonkun toisen normittamatta Kuka päättää, niin meidän pitää näyttää Jos et on taunis, kaunos on sun vihollinen. Jos et on kaunis, kaunos on mun vihollinen. Teen 1 Orkestra-kappaleella Hello Kitty. Nyt meillä on puhelimessa Suomen a päävalmentaja Miksu Paatelainen. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mitäs kuuluu? Kuuluu oikein okay, hyvää Kiitos. Lunta sataa ja, ja tota näin poispäin. Että on aika, aika tota kinkkisot, kinkkisot säät. Kyllä. Hei. Meillä oli äsken puhelimessa Teemu Tainio ja hän ilmoitti, että... Tota, Voisi olla majokkuen käytössä vielä tulevaisuudessa, kun mitä ilmeisemmin on tulossa Suomeen ja hik tulevaisuudessa pelaamaan, niin milläs mietteillä otat vastaan tämän uutisen? No sehän, sehän on hieno uutinen. Tota, Temehän on loistava pelimies ja, ja mahtavan uran ura luonut itselleen ja, ja, tota, ja näin se on, se on hieno asia, että, että nämä meidän konkaripelaajat ja pelajat, on pelannut aivan, aivan Euroopan maailman huipulla, niin tulee takaisin Suomeen vielä pelaamaan kauden kaksi ja... ja tota, ja näyttää nuorille sitä, sitä know-howta, mitä he omaa, ja, ja tota, sillä, sillä tavoin kehittää Suomi Putista. Se on, se on hieno homma, ja upeeta, että Teme on tehnyt tämmöisen päätöksen. Niin, voisitko nähdä hänet vielä pelaamassa maan semmoisia ihan karsintapelejä? No, meillähän, tota, niin silloin kun tulin, tulin tähän pestiin maajoukkojen persimeliin, tota, otin, niin otin Temeen yhteyttä, ja ehdottomasti halusin, että me jatkaisi. Ja se oli Temen, temen silloin, silloin toive, että hän... Hän on lopettanut ja, ja tota, pysyy päätöksessään ja, ja sitä tietysti kunnioitettiin, mutta, mutta en minä tietysti koskaan yhtään pelaajaa lue pois tai, tai sulje ovea nenän edestä. Et, tota, ja kaikki pelaajat, jotka on suomi passia ja haluaa taistella Suomi-päivän puolesta, niin, niin tota, on tervetulleita ja heitä harkitaan. Jos palataan miksi vähän ajassa taaksepäin noin kuukauden päähän, niin 14.11.2012 pelattiin harjoitusottelu Kypros Suomi ja sieltä tuli... 0-3 voitto Suomelle, niin mitä siitä otettelusta parhaiten mieleen? No siinä otettelussa tietysti, tietysti tota, tuotiin pelaajia sisään aammanjoukkakuvioihin. Muun muassa joo teki aammanjoukkueen debutti, mikä, mikä on, on hieno asia ja, ja, tota, ja katsotaan jo tulevaisuuteen. Myöskin siinä pelissä, tota, toki meillähän puuttu siitä noin, siitä, siitä kokoonpanoista joukkueesta puuttu noin 5-6 pelaajaa jotka jotka on näkynyt aika säännöllisesti että, että, että, että Meillä ei missään tapauksessa ollut paras ryhmä mukana, mutta, mutta että meillä, meillä oli meidän, varsinkin meidän, meidän pallon menetyksen jälkeen meillä oli, oli positiivista aggressiivisuutta pelissä. Meillä oli halua voittaa pallo takaisin ylhäällä. Ja, että, että, se oli hyvä ja, ja siitä pakotettiin, pakotettiin Kypros virheisiin ja näin. Että, että se oli kaiken puolin hyökkäyspelin suhteen ja, ja puolustuspelin suhteen niin, niin hyvä esitys. Uh... Miksu, sun alaisuudessa Suomi on käyttänyt tätä niin sanottua joulukuusitaktiikkaa, eli 4-3-2-muodostelmaa. Pari viikon takaisessa IS Veikkaissa jalkapallon vaikuttaja Ruha, Juha Reini kommentoi, että Suomella pitäisi olla kaksi eri taktiikkaa, joita voitaisiin käyttää eri joukkueita vastaan. Mitä mieltä sä oot tästä? Samaa mieltä Reiskan kanssa tästä ehdottomasti, mutta, mutta mä oon myöskin sitä mieltä, että, että jos halutaan opetella joku asia kunnolla, niin sitä pitää, sitä pitää jauhaa tarpeeksi pitkään, jotta, jotta asiat omaksutaan ja ne osataan kuin vettä vaan. Jos, jos siihen tuo liian aikaisin toisen, toisen tota, asian mukaan, niin se helposti kaikki sotkeentuu ja nämä kaksi, kaksi asiaa sotkeentuu ja se oppimisprosessi hidastuu. Ja tota, me, on, me on pidetty kiinni nyt, nyt tästä 432 Yksi järjestelmästä jonkin aikaa ja, ja tota, toki jokaisessa pelissä, lähestulkoon jokaisessa pelissä, niin mehän on muutettu pelin sisällä, pelin aikana, meidän, meidän ryhmitystä, meidän järjestelmää, niillä on neljellä kahteen, 4 yhteen yhteen ja näin poispäin. Ja tietysti tiety, nämä on jäänyt huomaamatta näiltä niin sanotulta eksperteiltä aika, aika visusti, mutta, tota, mutta mä mutta samaa mieltä rekkan kanssa. Meillä, meillä, meillä tulee olla myöskin... Myöskin tota, toinen pelijärjestelmä, josta, jonka kautta voidaan, voidaan sitten toteuttaa toisenlaista taktiikkaa. Esimerkiksi pikkusen leveämmältä puolustaminen, mikä varmasti on erittäin avainasia maita niin Espanjaa vastaan ja näin poispäin. Toki meidän laitopuostaminen on ollut hyvää tähän asti. Et esimerkiksi Ranska, joka jonka laitopelaminen on todella tehokasta ja on nopeita laajia laidoilla, niin tota, ei juurikaan päässyt laidoilta vaan, vaan tota, meidän puolustuspeli siellä oli, oli pitävää ja, ja näin muuta. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin, niin ehdottomasti samaan reiskan kanssa siinä vaiheessa, kun, kun tota niin, niin näen, että me ollaan kypsiä toiseen pelijärjestelmään, niin, niin silloin myöskin sitä lähdetään tiemään Niin, sanotko, että tämä oppimisprosessi on edelleen tämän taktiikan osalta käynnissä, niin voiko sille asettaa tavallaan jotain aikatavoitetta tai päivämäärää, että milloin voidaan sitä, myöskin sitä toista taktiikkaa alkaa tosissaan käyttää? Ei se lopu koskaan se oppiminen. Että ainahan tulee uusia tilanteita, aina tulee uusia, uusia haasteita vastaan ja, ja, tota, ja näin. Mutta se, se tiety, tietyt, tietyt perusasiat niin vahvistuu koko ajan ja siihen, on, siihen ei voi sanoa, että, että tammikuun ensimmäinen päivä 2013 me ollaan valmiita siirtymään seuraavaan. Vaan, tota, mä oon, mä oon sitä mieltä, että me ollaan pitkällä nyt jo, kuinka me on opittu pelaamaan 4.3.2.1. ja tota, ja Jotta päästään, päästään tota, harjoittelemaan toista systeemiä. Hyvä mahdollisuus siihen toisen systeemin harjoitteluun tulee 23. tammikuuta Pankokissa järjestävässä Kings-kuppiin. Tämä kuppe ei ole merkitty niin kuin kansainvälisen ottelukalenteriin, niin mennäänkö tästä että joukkue koostuu aika pitkälti nuoresta lupauksista ja pelaajista? Siinä tulee olemaan pelaajia paljon ja, ja Pohjoismaissa pelaavia. Et siis joukkue tulee täysin koostumaan eh, Pohjoismaissa pelaavista pelaajista, koska tietysti Keski-Euroopassa, muualla Euroopassa palataan sarjaa ja näin posta. ja koska se ei ole kansainvälinen pelipäiväinen, niin niitä pelaajia me ei siihen saada, eikä, eikä haluta pyytääkään. Meillä on siitä, siitä tota Kings Cupin jälkeen niin viikon päästä Israelia vastaan ystävyysraamaottelu, joka on kansainvälinen pelipäivä, ja siihen me saadaan sitten kaikki pelaajat, joita halutaan mukaan ja näin, mutta, mutta se on tärkeä, tärkeä mun mielestä, mun mielestä tuoda nuoria sisään systemaattisesti ja antaa heille mahdollisuutta oppia pelaamaan aamaan kovia vastustajia, niin kuin Ruotsia vastaan niin myös Baltic, Baltic Games tota, Nämä ovat merkittäviä asioita nuorille pelaajalle ja sitten toivottavasti ennen pitkään niin he näkyvät myöskin tosi toimissa niin Ketä semmoisia pelaajia nostasit esiin esimerkiksi Veikkausliikasta tai, tai just Pohjoismaissa pelaavista? pelaajista, jotka on kolkuttelemassa maajoukkueen portteja ja sitten tulevaisuudessa pelaisi niitä karsintamatseja? No kyllä, kyllä meillä, on, meillä on muutama pelaaja, no joo pohjanpalo tulee tietysti ensimmäisenä mieleen, joka tata, on, on tietysti nyt on ikävä kyllä, mutta, mutta tata, ja, ja kinskat jää väliin. Mutta tata, on Jereuronen, joka on nyt pelannut korollisen aama ja, ja erittäin tarviin kokemusta. Meillä on, meillä on muutenkin meidän aama on kokemat Meillä on nuori joukkue, ja tietysti, niin kuin on kaikille selvää, että johon tullaan seuraamaan, niin me olen nuorentanut meidän että aika ronskilla kädellä. Ja, ja alkanut rakentaa tulevaisuutta. Ja tietysti, tietysti sen takia niin suoritukset on joskus aina ja, ja näin poistaa, se kokemattomuus se Mutta sen läpi pitää mennä, pitää olla, olla tarpeeksi jäädä, uskaltaa mennä sen läpi ja, ja kehittää pelaajia, nuoria pelaajia koko ajan antaa heille kokemusta, jotta sitten vuoden 2013 hänellä pelaajilla on tarpeeksi ammattiluja ja on varmiita haastamaa Euroopan huippumaisesti. Keski-Ympärin siis Suomen maajoukkojen päivän ja tämä Meillä on tullut Miksulle kysymyksiä Facebookiin, ja Miikka kysyi tällaista. Tämän päivän veikkaajassa Roman kertoo aika suoraan, että pelaisi mieluummin maajoukkueessa ylemmällä oksalla. Onko Romanilla tulevaisuutta maajoukkoissa ylemmällä oksalla kärkien takana? Romahan on siellä koittu jo. Roma on siellä jo pelannut. Ja, tota, Roma on pelannut, pelannut tota, niin siinä, siinä kolmikossa sekä keskellä. Että, että laidalla. Ja myöskin Roma on pelannut siellä, siellä tota, paikalla hyökkäjää sen kiikin takana. Ja, tota, ja mä näen Romain ehdottomasti, ehdottomasti tykänemä pelaajana pelaamaan yle, ylempänä, koska Romalla Roma on loistava laukaus. Hän pääsee silloin sieltä ylempänä antamaan niitä loistavia ja murtavia syöttöjä vastaan linjan taakse ja, ja näin poispäin. Eli mä ehdottomasti sitä mieltä, että, että jatkossakin Ehkä pikkusen vastustajasta riippuen, niin Roma on erittäin varteenattuva että sinne ylemmille oksille. No meillä on tullut Facebookin tatupekan kysymys. Median kanssa toiminta on osa päävalmentajan työtä. Koetko tämän rasitteena vai mukavana osana työtä? Eroako median toiminta Suomessa jotenkin selvästi Skotlannissa? Toki maajoukkue ja seurajoukkue ovat hieman erilaiset lähtökoida. Ja lopuksi toivotetaan tsemppiä kevään peleihin. Kiitos toivotuksista Niitä sitä tarvitaan. Onnea tarvitaan matkassa ja tsemppiä. Tota, media on erittäin tärkeä. Ja, tota, ja tietysti, nyt kun muun muassa teidän ohjelma keskiympyrä otti muun yhteyttä, niin halusin ehdottomasti ottaa osaa ja, ja keskustella Suomi-futiksesta. Mitä enemmän me puhutaan Suomi-futiksesta ja nimenomaan pelistä, niin se, se vie meidän, meidän jalkapallokulttuuria eteenpäin ja, ja vie meidän jalkapallomaana eteenpäin, mitä, mitä me ehdottomasti tarvitaan. Ja, ja tota, Kyllähän tietysti, tietysti mediassa, miten, miten yleensä, yleensä eh, mut näkyy, niin, niin mähän on aika yltiöpäisen positiivinen. Ja, ja siitä mua on, on kritisoitu, mutta toisaalta positiivisuus antaa voimaa, positiivisuus antaa energiaa, negatiivisuus syö sitä ja näin vasta. Ja sillä meidän täytyy pikkusen löytää myöskin positiivisia asioita meidän pelistä, koska niitä siellä on. Meillä esimerkiksi viime vuosi, viime vuosi kaikkien kymmenen ottelun saldo niin on, on erittäin positiivinen. Meillä on viisi voittoa, kolme tasapeliä ja kaksi tappiota. Tappiot on Ranska ja Itävalta. Ja, Itä ja, ja, tota, ja näin, että meillä on paljon, paljon syytä positiivisuuteen, kuinka meidän nuoret pelaajat, aamaanjoukkoiset, toki kokemattomia sille tasolle, mutta taistelee erittäin varteenottavaa maita vastaan, niin kuin ot, ottaa voitto vierassa. Hyvä esimerkki Turkki, Viro, joka on huomattavasti alempana. FIFA-rankingissa kuin me. Ja, että, että nämä nämä ovat merkittäviä positiivisia asioita ja minun mielestä nämä pitää tuoda, tuoda esille ja totta kai samaan aikaan huomata myöskin korjattavia asioita ja niihin pitää tarttua ja tietysti kopissa äm, tietysti niihin tartutaan ja, ja sana ja säätelemättä ne sanotaan selvällä suomen kielellä pelaajille, jotta ei ole epäselvyyksiä. Palavereissa näitä asioita käydään läpi ja korjataan pelaajan palautteessa maksien jälkeen. Netin kautta me ollaan yhteydessä pelaajiin ja, ja tota, koko ajan käydään läpi meidän pelaamista ja palautteen antoa ja kor, korjataan asioita ja, ja näin poispäin, mutta, mutta tota, kuka meitä kehuu, jos ei me itse, koska, koska valitettavan usein niin löydetään vain niitä korjattavia ja heikkouksia ja, ja näin poispäin. Viimeinen kysymys tulee futis foorumilta eli tämä kysymys koskee tätä vuotta, minkä vietit tuon Hibernian Pestin jälkeen, kun kiertätät eri seurassa hakemassa oppia. Joo. Elikkä, tuntuu, että miksi sun pelifilosofia muuttui tuon aikana paljon? Aiemmin pelattiin suoraviivaista brittityylistä futista ja tuon jälkeen enemmän pallonhallintaan perustavaa jalkapalloa. Pitääkö pelifi filosofian muuttuminen tuon vuoden aikana paikkaansa, ja kuka kautta ketkä valmentajat tai mikä seura oli suurimpana syynä tähän muutokseen? Se on totta, että se muuttuu, ehdottomasti. Tot, toki täytyy sanoa, että, että, että koskaan, koskaan en, en tota, urallani ole ollut minkään pitkän pallon suosia, koska statistiikkaa kun katsoo, niin pitkät pallot menee 90 prosenttia vastustajalta. Ja, ja tota, aina olen ollut lyhyt peli kannalla, mutta peli, pelifilosofiaa, Pikkusen muokkautu kyllä sinä vuonna. Kiersin paljon, paljon Euroopan maita ja, ja tota, kokeneita valmentajia ja, ja, ja hienoja seuroja. Oli, oli todella antoisa vuosina. Jossakin vaiheessa sitä, sitä talvea kun kierteli ja kartteli, katsomassa, har, katsomassa harjoituksia ja haastamassa kokeneita valmentajia ja katsomassa pelejä. Ja muistiinpanoja sanoin vaimolleni, niin että jokaisen valmentajan pitäisi joskus pitää tämmöinen vuosi jos hän irrottautuu siitä jokapäiväisestä testistä, sitä valmennushommasta. Ja silloin, silloin saa aivan eri perspektiivin siihen valmentamiseen ja siihen näkemykseen, kuinka, kuinka sitä tulisi tehdä ja puolestaan. Ja kehityin valtavasti sinä vuonna. Ja, ja tota, tietysti oli, oli hienoa, että sen jälkeen, kun menin kilmarnottiin joka... Scotlandin Premier Premioliigassa oli putoaja kandidaatti, me päästiin hienosti top sixiin viidenneksi kaudella, ja me valittiin vuoden manageriksi Skotlannissa, niin tota, ja se osoitus siitä, että, että, että, että kehitystä tapahtuu. Mutta se on niin semmoinen aina, että alapaloita ja, ja joka paikassa kun on, ja pitää huoksuttimet hereillä, ja, ja, ja on analyyttinen ja on, on kriittinen myöskin itselleen, ja, ja, ja tietysti Kaikilla ympärillä olevillekin ja, ja ottaa positiiviset ja korjattavat asiat realistisesti ja, ja rauhallisesti huomioon, niin kehitystä tapahtuu ja toivottavasti vielä on paljon edessä kehitystä. Miksi Upatelainen? Meillä alkaa valitettavasti aika loppua, vaikka kysymyksiä on ollut vaikka kuinka paljon. Mutta kiitos erittäin paljon, että olit mukana keskiympyrän haastattelussa ja me voidaan Tommin kanssa toivottaa hyvää joulua ja uuden vu uutta vuotta sitten. Joo, mä haluaisin sanoa, että, että mä oon tosi iloinen, että teillä on näin loistava, loistava ohjelma siellä teidän kuuluvusalueella. Ja, ja tota, oli, oli kiva ottaa osaa ja teille myöskin ja kaikille kuuntelijoille hyvää joulua. Ja, ja tota, toivotaan Suomelle kaikissa, kaikissa lajeissa urheulajat ja menestystä vuodelle 2013. Kiitos Miksu. Kiitos. Noin. Moi moi. Moro. Kiitos. Moi. Radio Krenk. Sitä rauhaa ja rakkautta tuolla vaan vaikka vielä tiedä, onko kokenut kumpaa, Kaanktu sitä aina, vaan miettii et kummankaan Ja veikkaan, ettei muilla meno oo se kummempaa Eikä tähän auta sanat lääkärie Ne määrää lääkkeitä, vaikka sit vähän surullinen ja minusta tuon täysin täysi kun täällä sääli on sairasvaksas sydämme ääni. Eikä sielua ne pillerit hoida, tai vaikka kuinka kierrä noita kapaa koita, joita lopulta vain pois jättää koita, mutta taisi jättää tänne kanssa ydinvoimaloita. Ja totta kai musaa, jota voi soittaa. Sieltä se mun ydin sai voimaa ja muutenkin vielä hetken keikkailen. Kun tarvinnin niin kipeästi se vitu sata sen. Ja läpät meina lähtee lento, vaikka sano vaan sen, mitä rummut mulle kertoo ja usko pois. Nämä äänet on kohta, ei mulla mitään riita, mulla on ikävä sopaa. Ja kuulin, ette menetä voi hyvittää, mut ois se typerää jos se viitti yrittää. Hannibal soppa Axim joda rohka. Ja tiski Jukka Pekka terveiset myös, josta viimeinen. Viisi minkä ikinä teen, niin se vois olla tällainen, jos tää viimeinen viisi minkä ikinä teen. Niin se vois olla tällainen, jos en enää koskaan astu mikin eteen kertomaan kaikille, et miten meneen Jos en enää yhtä riimi teen, niin voisko tämä olla viimeinen? En saa oikea ajatusta kulkemaan leikki tulella, pinna palaa usein ja joutuu itsessä Kynnän varten pakotama. vaikea aloittaa kun tajuaa, ettei oo sanottavaa Tarkoittaa et kyllä kyllästyttää nämä itkuvirret Pitäis olla positiivinen, mut vittu miten Muita selotiksi hirveenä syyllistää Omat periaatteet, viidestä kympistä tyypillistä pyryä nyttä tyhmyyttä, ei me töjä valittaa kun pitää kynylää Ulosottokirjeet edelleen avaamatta aivan ei oo kuitenkaan rahaa maksaa köyhänä en kallista kritikille korvaa, niin nainen kysyy milloin elämästä tulee normaali? Ovaiti, vaiti, kyllästyny riitelee, ottaa aina sortsit vaikka se kun piile ne. juttu kun jutut on puusee, jos se heitä läppä tuntuu, että laatu kusee. Saavutukset laske yhden käden sormilla, kun koittaa olla tosi se kuulostaava korniltaan. Tunne vamma, ne, enkä varmaan tee mitään minkä eteen, siksi on ymmärtänyt paikalle aina ne valitus, pari vuotta vailla hommiin kun jotain pitäis sopii, mun puhelin painaa tonni josta viimeinen biisi minkä ikinä teen niin se vois olla tällainen josta viimeinen biisi minkä ikinä teen niin se vois olla tällainen jos en enää koskaan astu mikki eteen kertoman kaikille et miten menee jos en enää yhtä riimi tee. Voisko tää olla se viimeinen? Kokeilu kaikkea, mut to stressi ja muuta niin paljon mielen päällä, siihen tarvisi suuta, kun kello käyttää apunaan taikuria. Yksi, kaksi, boksi ja me ollaan aikuisia. Enkä tienny että aikuisuus maistuu tältä, on niin nälkä. Syn elää vältä, mutta opin ja tiedän, taistelen ja siedän. Mulla on siis syvät pahikset vielä Ja vaikka aurinko paistaa risukassa, Mut ilman sadepäiviä mikä ei tu kasvamaan Ja tää on tuulinen maailma mut me käännän takkia vaikka on välissä kylmä edustaa Lappia Jossa tapasin oikea mut tilanne oli väärä hänen elämänsä siellä minun siellä täällä Tiedän tämän, jos nyt viimeistä viedään Vallankumous se kyllä tulee vielä Täällä kiertäny maata nähny kaiken tuopin takaa Sortuun nuku ettei muista kuoli jakaa Onnistus päässä takomine, ettei se ilmane oo yhtä ku pakollinen. Järki race muu. Puutostila, käspä, keikkailu Yhden illan uppo rikas, matkussa selkä Särky, aikataulun muutoksia Puhelime selittää, et mikse tuu jo himaa Kue suostu, myötä tappiota Souku, sopis, lippuriski illa En mä nyt tällä kertaa takki, ota Ei varaa valikoida, tarve varsin kovaa Saa aikaa jota et saa velkataaka Harti, jota en osaa markkinoida Puuttuu Promo promomissesta ja jasuu huora missen maku iskee Jarru koja painu himaani Juuri niin, lurkii henkinen akku niin kuin was a tässä sanoo, Viimeinen biisi ja se tarkoittaa myös sitä, että keskiympyrä lähenee loppuaan kello on puolta minuuttia vaille kahdeksan. Äsken siis oli haastattelussa Suomen päivän päivänä tämä Miksu Paatelen ja pirun hyviä kysymyksiä saat Facebookiin. Ikävä kyllä niitä ei kerrattu kaikkea kysymään, mutta kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän haastattelun tekoon. Huikea ukkeli, ostin on toinen tunti. Ja toivottavasti niin edelleenkin niin sama lava jatkuu. Ei mitään. Ensi viikolla jatketaan ja meillä on vielä tuon viikon kysymys tuolla Facebookissa ja kysymys kuuluu Ville. Kuka voittaa Ballon d'Orin? Käykää vastaamassa ennen kaikkea kommentoimessa. Ensi jaetaan pallo. Mutta nyt kello on kahdeksan. Keski kiittää ja kuittaa. Graaties. Ensi viikko. Moi moi. Radio Krenk.